Ögy, két, hármét! Nem fél a sötétben! Aj másik... Péter! Aj másikát! Nem tart az oroszlántól! De Sárikának hiába beszélten! Nem ijed meg az árnyékától! Nem! Még fogom magam zsokon benné? Én csak boldva járok, sajnos kocsbába van. nem. Nem! Kejfel Elég! Mijal a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? Ha én kapu volnék, mindig nyitva, Akárhonnan honnan jönne, bárkit beengednék. Nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött, Akkor lennék boldog, ha mindenki eljön. Ha én ablak akkor Akkora Nagy lennék Hogy az egész Világ Láthatóvá Válljék Megértő Az éveket Hogy csörténjen bármi Amíg élünk S meghalunk Mi egy vérből való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 és bár a lényeget Még nem értheted Ha még nem éltél Nehéz éveket Hogy történjen bármi Ha még élünk S meghalunk Ha én zászott soha sem lobognék Mindenféle szél Haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélek. Egy, egy 8 lesz ma 2020 május 14-én csütörtökön. A tegnap az képes dupla annyi hőmérsékletben, tegnap 5 fok volt. Ma már elmúlt 10 óra is, és haladunk a tizenegy felé, mint fok. Ez a két minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, valamint a netezők, valamint Fiala János őjén volnék korhatáros 14 éven aljaknak nem, felette is a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Ezek a percek a miénk. Van még egy negyed óránk, aztán kapcsolom Nider Müller, Péter, Györgyevics Benedeket és Falucz Andrást. Holnap ennyi időnk se lesz, Mencer Tamás, Navracsis, Tibor... Horváth Csaba és Fürjes Balázs lesznek a holnapi vendégek, hogy aztán szombaton vasárnap Önök felmentést kapjanak alólam, én felmentést kapjak Önök alól. 061-877-0877, aki hallja agyát, aki látja, az megjegyezze meg. Székesfehérvárt és Gárdonyban ebédeltem Ma nem fogom bejárni Székesfehérvárt Csak Gárdonyban fogok ebédelni Ezt a negyed órát, ami most már nincs is negyed óra, csak Önöknek szánom. Én az ég a világás semivel, különösebben nem szeretem Önöket se szórakoztatni, se untatni. Ha Önök előjönnek a farbával, vagy nem tudom, mivel? Előjönni a farbával, annak tudom, hogy mi a jelentése, de hogy mi az a farba? Adeza a Lecserék. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Lehet, hogy már fölösleges, de én még mindig megdöbbennek azon, amikor a napokban az volt a hír, hogy a kúria jóvá hagyta, és, kö és Köz előírta a kifizetését a gyöngyöspatai e, roma gyerekek kártérítésének, akkor azt nyilatkozta a kormány, hogy a Kúria ítélete, ami ha jól sejtem a legmagasabb jogi fórum a Magyarországon, e, hibás, és az azért talán fölötte van. É, ig igaza van. Igaza van, bár nem tudom, meze jár. Jó, igaza van. Rendben. És akkor ma, ma, meg, ma ugye az volt a hírekben, amennyiben ez valóban így hangzott, hogy a kormány azt iratkozta, hogy hát megvárja, míg kézbesítik, az érzéket, és majd eldönti, hogy mit csinál. Hát amikor egy államnak vagy egy kormánynak minden erejével az állampolgárok jogkövetését kéne elérni, így úgy amúgy, akkor azért ez a példamutatás ez nem oda vezet. Tudom, amit nekik lehet, azt nekem nem de ezen én még nem az első, nem a második, beszéltünk is már róla. Egyre, több, dologban, egyre hogy... több dolog van ennek a kormánynak a rovásán, csak az ember ezt a koronavírus járványt arra használja fel, hogy csak így húzza a rovatkákat, aztán ha vége lesz, akkor, akkor... Hirt hirtelen nem fogom tudni azt mondani, hogy mint Ludas Matyi, de a szándék megvan. Jó reggelt! Jó reggelt! Elő a farbával szint megmondja az őszintét. Azt én tudom, de a farba micsoda? Hát. Uh, hát. Uh, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A farba az szerbül szint jelent, valószínűleg szint vallani. Tökéletes, jelent. nagyon szépen köszönöm már, is okosabb lettem, érdemes volt bejönni. Köszönöm, hogy hívott. Kérem, minden jót kívánok. Viszont hallásra. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, rövid leszek az Adufén, sokat kártyázom, de hát ma idig Köszönöm jo? szépen. Bármi más? 8 perccel fél 8 előtt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én nekni vagyok és azt szeretném kérdezni, hallottam, hogy egyébként fog a falós professzor beszélni, vagy ö, mindegy, ö, beszélni, és azt szeretném kérdezni, hogy tegnapi beszélgetésnél az utolsó két mondatot nem hallottam, ami arról szólt, hogy doktor akárkék, két betűvel, Tett egy megjegyzést ezzel a. A on megtalál, megtalálja a tegnapi teljes adást, és ott vissza tudja hallgatni. Öreget. Én vagyok a fotó. Én vagyok a fotó. a fotó. Én vagyok a fotó. Én vagyok a Kocsis Máté a maga vonatkozásában tökéleteset alakított. Egyetlen kérdés maradt az emberben, hogyha ott ült volna Simon András, Kocsis Máté, és mellette ott ült volna Piko András, akkor hogy alakult volna a műsor? Nem tudok mit kezdeni most már az igazságnak azzal a feldolgozásával, Simon András, Piko András vonjuk ki belőle Simon András kocsis mátét, és mennyi marad. Az igazság az nem szeretelhető. Azt ugyan tudjuk, hogy az ördög a részletekben vészel, de állandóan elveszem. You can't 0877, még nagyjából 6 percen át. Jó, jó reggat, szeretném megkérdezni, nem találom a rádión a ön műsorát, nem lehetne a műsoridőt meghosszabbítani? Nem. Jó Ugyan nem értettem a kérdésében levő összefüggést, de... Jó reggat! Jó vagyok. Az előtt felvetett kérdésre vonatkozóan mondanám az, hogy bármit mondottak a Máté a tegnapi műsorban, az lényeg az, hogy a 8. kerület önkormányzatnál hiányzik az 1.200.000 forint. Egyrészt nem egy millió kétszer ezer, más meg, amit mondta van... Kiliát, van. Rendben, de én ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát ne haragudjon, ő nem az igazságnak a része egy olyan történetben, ahol volnának emberek, akik az igazság részeit képezhetnék. Annak idején, a 90-es évek legelején azt mondta Friderikos Sándor a betelefonálós műsorok kapcsán, hogy betörtek a hallgatók a rádióba, Nos, ebben neki akkor száz százalékban igaza volt. Nem is tudta szerintem, hogy milyen mértékben. Most az, hogy betörnek, még oké, okay, hagyján. Azt végül is a műsorveszetők teszik lehetővé, de hogy magukkal viszik az igazságot. Na most azt én nem hagyom. Jó reggelt! Ahó! Megszakadt. Nem szakadt meg. Beleért vagy a betelefonálós műsorok készítőinek azt a bátorságát, ahogy szakmai kérdéseket felajánlanak megvitatásra hallgatóknak. A sajtószabadság és a sajtószabadosság közötti zongorázni tudnám, közötti különbséget a zongorázni tudnám, akkor egy Glenn Good lennék. 061-877-0877 a mai nap folyamán, hogyha minden vendégen felveszi a telefont, akkor utoljára ajánlom fel ezt a lehetőséget. A Elég múlik a hét, egyre nagyobb gond lenne, otthon felejteném a papírjaimat, amelyben némileg az eszemet hordom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok én! A múlt hét pénteken elég nehéz helyzetben voltam így fél nyolc és nyolc óra között, és valószínű, hogy holnap is ez lesz a holnapi pénteken. Mit gondol, miért? Ne haragudjön, de ahhoz már fáradt vagyok, a találós kérdésekkel foglalkozzak akkor reggel fél nyolc egy perccel, nem fogja gondolni, téved. A barátnőmnek az idegállapotát pontosan le lehet mérni azon, hogy amikor barkokbázni szeretnék vele, akkor mennyire partner, mennyire nem. Ráadásul ön momentán még nem a barátnőm, bár állítanak Truman Kepoti 60. születésnapja után azt mondta második Erzsébet angol királynőnek, hogy aki 60 fölött nem buzi, az hülye. Baromi jó volt önökkel beszélgetni, ebben a másodpercben a hagytam. Mostantól én hívom a vendégeimet, eddig én voltam hívható. Ha veszik a telefont, akkor Önök termékmegjelenítést fognak hallani. Jó reggatlet! A vonalban Müller, Péter Erzsébet város polgármestere, Végül is az is lehetséges, hogy tételeket húzunk, hogy milyen témával kezdünk, teljesen tetszőleges. Nyilvánvaló, ha nagyon sok hülyeséget kérdeznék, akkor azt mondhatná, hogy a hátra levő időben beszélünk fontos dolgokról, de hát ezt végül is önre bízom a kettőnk viszonyában el ez bőven belefér. Különböző önkormányzatok kapcsán lehet hallani pénzelvonásokról, miközben maga a kormány mondta azt, hogy ilyen pénzelvonásokra a sor fog kerülni, mert az önkormányzatok sem maradhatnak ki az áldozatvállalásból. Ugye ez milyen mértékű, hogyan történik, ez már eltérő. Ha az ember Pikó András megnézi az egyenes beszédben akkor, vagy a, akárhol, akkor mást gondol, mint amikor kocsis mát itt egymás mellett ritkán ülnek a felek. A Népszava információi szerint azonban, itt az azonban arra vonatkozik, hogy nem csak a nyolcadik vagy a kilencedik kerületben, a hetedik kerület is érintett az elvonást, illetően milyen mértékben, hogyan és miképp kapott erről értesítést. Ugye, az a típusú elvonás összes a reggel kívánok, az a típusú elvonás, amiről Pikó András beszélt, az a hetedik kerületet így ebben a formában nem érintette, ja, semmi Hát a különbség az, hogy tőlünk azt mondták el, amit ugye mindenki mástor elvontak, a gépkocsi adót, az idegen adót, tehát extrába külön tőlünk pénzt nem vontak el, ami nem jelenti azt, hogy nem fognak, de eddig nem vontak el, csak az az, az elvonás történt meg, ami még egyszer mondom, más kapcsolatban is megtörtént. Akkor ezek szerint a népszava nem írt igazat, amikor azt írta, hogy a hetedik keretben Erzsébet városban 100 millió forint volt idére fejlesztésekre számva, ez csoportosított át a védekezési alapban a kormány. Három ellenzéki kerülettől 100 milliókat vont el a kormány, a Fideszes kerületet elkerült a megszorítás cím. E, a, ne, nem olvastam a népszavának ezt az írását. Ez már egy propelleres átvétel van. a népszavából, igen? Mi, mi folyamatosan. E, e, arra vagyunk rákényszerülve arra, hogy átcsoportosítsunk összegeket, mert nem az a probléma önmagában, hogy bevételkiesés van és elvonások vannak, hanem az a probléma, hogy ezzel párhuzamosan drámai módon nőnek a szociális kiadásaink hiszen egyre több és több ember van, most már naponta tízesével, és több mint tíz kérvény érkezik naponta, amilyen különböző szociális segélyeket kérnek, és ezeket az összeiket valahonnan elő kell teremtenünk. És ez persze természetesen azt is jelenti, hogy most, amikor kénytelenek vagyunk átolkozni a költségvetést, akkor bizonyos fejlesztéseket el kell tolnunk a jövőre, vagy le kell csökkenteni az összegeket. Tehát ebből a szempontból valóban így van, hogy jelentős összegeket át kell csoportosítanunk a költségvetésen belül. Itt az ugróiskolában a következő kockára az van ráéve a jogsértő, a ceglédivel kötött szerződés. Erről már a múlt héten is beszéltünk, de azóta előre haladt a történet. Állítólag önnek ugye be kell küldenie a kormányhivatalnak a tervezeteket, amelyeket elfogad a virtuális közgyűlés, és aztán a kész hogy aztán abban kapcsolatban a kormányhivatal valamit mondjon, de ez elmaradt. A kormányhivatal kötelezte az önkormányzatokat, hogy az átruházott hatáskörben meghozott döntéseket és az azokat megalapozó dokumentumaikat haladéktől küldjék meg számukra, az Erzsébetvárosi önkormányzat azonban ezt nem küldte meg. A kormányhivatal, nem tudom más használni, össze-vissza beszél, olyan jogszabályokra hivatkozik, hitel el nekem, tényszerűen olyan jogszabályokra hivatkozik, amelyek nem léteznek, és olyan jogköröket követel magának, amelyek nem járnak neki, úgyhogy nem véletlen, hogy mi peres útra tereltük ezt az eljárást, mert a kormányhivatal, össze-vissza beszélve rontja a heteri külöti önkormányzatnak a jó hírét és a hitelét. Éppen ezért én értem természetesen a kormányhivatal vezetőjének a frusztrációját, hiszen a saját kerületét sem tudom. De de nagyjából ott ön volt katona? Én katona nem voltam, de ez nem is ez, ez a kérdés, hogy voltam-e katona, vagy nem voltam katona. A nem, nem, nem, nem csak, a példát, csak a példát szerettem volna onnan hozni, mert ugye ott is előfordult a Kalocsai forradalmi ezredben, hogy az embernek azt mondta az őrmester, hogy fiam, menj le a sarokra, és nézd meg, hogy ott vagyok-e. Ez nagyjából ilyen a kormányhivatallal? Ugye a nagy probléma az, hogy a kormányhivatal nem őrmester. A kormányhivatalnak nem az a feladata, hogy az önkormányzatukat kifuttassa a sarokra, megnézi, hogy ott vagyok. Hanem az orvány, A kormányhivatalnak az a feladata, hogy segítse az önkormányzatokat. De mivel magyarázza a azt a jelenséget, amit leírt? Azzal magyarázom, hogy a kormányhivatal és annak a vezetője egyszerűen képtelen elfogadni azt a tényt, hogy ő is elvesztette a körülökét rajta kívül még sokan mások, és most egyszerűen... Oké, okay, de mondjuk egy ilyen konkrét történet, képkáló. mint ez a ceglédi eset, ez milyen jogkövetkező? Nincs, ilyen, jog. Nincs Igen? ilyen jogköre a kormányhivatalnak. Nincs ilyen jogköre. Tehát egyszerűen az április 16-ánk amikor kiadták azt a közleményt, nem is kérték semmit nem kérték, de nem is kérhetnek, mert nincs, hagyd mondjam el 42-szer, nincs ilyen jogköre nem, a Nem jobb. akarom akkor a reggel kihozni a sodrából. Tehát nem. Nem, nem volt ki engem a sodrám, sodromból, hanem ez az egészen elképesztő packázás, ez a szórakozás a nem létező jogszabályokkal, ugye miközben a kormány nyafog, hogy nem tudom én kik nem segítenek a járvány elleni védekezésben, ők maguk teszik lehetetleni az együttműködést az ilyen szórakozással, nem tudok más szót használni, tényleg megpróbálnak szórakozni az emberrel, csak mi nem fogjuk hagyni. Igen. Gondolkodom, mert ugye én nem tudom túltenni magam azon, ami most van, ezzel együtt vagy ennek dacára olyan dózist kapok nap, mint nap abból a lehetetlenségből, ami Magyarországon itt veszélyhelyzet idején van, hogy hát abból nehéz annak a bűsköréből kivonni magamat, és akkor egy viszonylag nagyobb fejezetet nyitunk, ez pedig a vers címe még nem dönt a kormány a budapesti korlátozások feloldásáról. A kejfejáncsének van egy ilyen visszatérő szöveg, hogy mi van, hogy tessék, hogy akkor most megint önökhöz fordulnak, hogy akkor önök meg a virológusok, akik egyébként egyfajta, tehát önök is meg a virológusok is egyfajtaban rendelkezésre állnak, ugyanúgy egyébként, mint hogy a vidék, tehát mindaz, ami nem Budapest kapcsán rendelkezésre álltak és állnak, de nem, tegnap azt mondta a bölcs és okos kormány, hogy konzultálni kíván virológusokkal, orvosszakértőkkel, valamint megvárja a budapesti polgármesterek véleményét. Segítsen már nekem, mi zajlik itt? Különös tekintete arra, hogy aztán áttérünk, ugye, Karácsony Gergely 15 oldalas dolgozatára, amelyet majd önnel fogok szembesíteni elnézést jobb hiány, gondolom olvasta, és akkor majd a végén kiderül, hogy mi fáról terem a még egyszer, a, még nem dönt a kormány a budapesti korlátozása feloldásáról a című vers. Ugye kezdjük a versenején. <kül> tegnap délután kapott minden polgármester egy viszonylag rövid levelet Gulyás Gergely minisztertől, Amivel a miniszter azt kéri, hogy a kerületi polgármesterek mondják el a véleményüket az esetleges nyitásról, vagy zárásról, szigorításról, vagy könnyítésről. Ezt követően, tegnap délután volt egy viszonylag hosszas egyeztetés Zoomon keresztül minden polgármesterrel hangosítom mindennel, tehát nem csak a köztársaság párti polgármesterekkel. Egyeztetés egy... ki és ki között. Hát a polgármesteri keleti polgármestereken belül plusz a főpolgármester. Ah, hát ebben, ebben a körben, igen. Igen, ebben a körben, tehát a polgármesteri körben, eh, ahol több dolog nagyon világosá vált. Egyrészt eh, ugye nagyon világosá vált az, amit mindig mondtunk, számtalanszor, ezerszer elmondtuk, hogy nyilvánvalóan a különböző kerületek eltérő jellege miatt eh, eh, eltérő preferenciák és prioritások vannak. Nyilván, hogy azok a kerületek, amelyek nagyok, teli vannak és sportpályával, azok máshogyan viszonyulnak szükségszerűen a helyzethez, mint mondjuk a kis szűk városi kerületek. De nem ez volt a lényeg, nem ez volt az alaphang. Az alaphang pontosan az volt, amit ön nagyon óvatosan, de nagyon világosan megemlített hogy most hogy az öreg ördögbe van, hogy akkor, amikor a kormánynak végre döntenie kellene, akkor hirtelen eszükbe jut, hirtelen megvilágosodnak, hogy tényleg hát ott vannak a kerületi polgármesterek. Lehet, hogy azok se teljesen hülyék, kérdezzük már meg őket, hogy ez mit akarnak, aztán majd mondom én teszem hozzá, rájuk lehet tolni a felelősséget. Mi a kormány, mi egy annyira nyitott és liberális szervezet vagyunk, hogy eszünk tájába sincs dönteni nélkül. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy színjáték, mindannyian azt gondoltuk, természetesen a kormánypárti eh, polgármesterek nem, mindannyian azt gondoltuk, hogy ez egy színjáték, és ebben a színjátékban nem kell feltétlenül részt venni. Eh, De miről szól a színjáték? A színjáték arról szól, amit az előbb mondtam, hogy a kormány nem tudja, vagy nem akarja vállalni a felelősséget azért, hogy töntéséget hozzon Budapesten kapcsolatban. És Budapest elég... e tekintetben miért más, mint az ország többi része? Hát ugye ez egy nagyon jó kérdés, itt hogy más irányból válaszoljak rá, Ugye azért nem akar a kormány az én megítélésem szerint dönteni, mert maga sem tudja, hogy ez a sok bűvészkerés a különböző számokkal, amiket itt előadtak, adatokkal, fertőzöttekkel, nem fertőzöttekkel, megy visszafele csodás módon május harmadika óta megy visszafele a fertőzések száma. Senkinek nincsenek világos és pontos adatai, és a kormány nem tudja, vagy nem akarja, de inkább nem tudja felmérni, hogyha mondjuk engedélyezi Budapesten is azt, hogy a vendéglátóipari egységek mondjuk a kert megnyithassák, nem tudják kitalálni, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Ezért nem merik felvállalni a döntést, hanem azt mondják majd, ebből esetleg baj lenne, vagy nőne a fertőzöttek száma, hogy de hát mi nem kellettünk. Oké, okay, de mennyiben más a kockázat Budapesten és nem Budapesten? Hát ugye nyilvánvalóan azért, mert egyrészt itt sűrűbb a népsűrűség, gondoljon például nem akarok feltétlenül mindig a saját kerületemről beszélni. De, beszélni de, a de, de, de, de beszéljön a saját kerületéről. A és hetedik kerületre, tehát ott, hogy mondjam, egészen más térbeli viszonyok vannak, mint mondjuk, nem tudom, én Székesfehérváron, vagy Debrecenben, vagy Tatabányán, vagy mik soroljak fel, a kisebb helységre nem is beszélve, ahol kevesebb ember van, kevesebb vendég van, több hely van jobban lehet tartani a kétméteres távolságon és sorolhatok tovább. E, tehát nyilvánvalóan plusz, Ugye folyamatosan azt mondja az operatív törzs, hogy a fertőzöttek döntő többsége az Budapesten és Pestmennyében van. Na most, ha ez így van, ez valóban így van, akkor az a kormány felelősége, nekik kell ismerni a téleges számokat. Az föl nem tételezni, hogy nem ismerik a tényleges ez, számokat. Ez, ez, ez, ez nagyon ténleges. érdekes. Rövidesen majd olvashatja a minden igaz Gavra Gábor tolmácsolásában, mert ő segít nekem ebben, ő ott a főnök. A Falus András akadémikussal folytatott tegnapi beszélgetése az összes vele folytatott beszélgetés egészen hihetetlen, de tegnap arról volt szó, hogy hogy állnak egymással kapcsolatban, és akkor most nagyon enyhén fogalmaztam, az operatív törzs által rendelkezésre bocsájtott számok, valamint az egyetemek által rendelkezése bocsájtott számok, amelyek ugyan még csak egy félidős, illetve nem félidős, hanem a tervezett tesztelőknek a nél sem tartottak, amikor ezt a Merkeli először közé tette, de hogy ezek a számok semmilyen mértékben, elsősorban a halálozási számban nem magyarázzák, és nem fedik le egymást, illetve az irányvektorok más irányba mutatnak. Ilyen beszélgetést én sehol az égegy a világán nem hallok. És és nem láttam, mint ami itt volt, és ez valamint az, ahogy Karácsony Gergely teljesen érthető módon egyfolytában azt mondja, hogy számokat, számokat, számokat, mert hogy egyébként annak a birtokában lehet relatíve felelősen dönteni, és ezekkel a számokkal legnagyobb mértékben mégiscsak a kormány rendelkezik, amely teljesen kiszámíthatatlan módon bocsájt rendelkezésre számokat, különböző csoportosításokban, szemben például a merkeli féle felméréssel, amely ilyen módon nem válogat a számokban. A kérdés az, hogy ez a szituáció... Öm, ő ugye négy pontban foglalta össze a főpolgármester, hogy mit szeret, az új fertőzöttek száma szinten stabilizálódik a tesztelés, tömeges és folyamatos, ezek adatai nyilvánosak, felépülnek a szükséges egészségügyi kapacitások tovább is fegyelmezetten betartják az ismert biztonság intézkedéseket. De most ebből e, kettő az, az embereken múlik, a többi már nem feltétlenül, de hogyan változik az együttműködés a kormányjal, amely az elmúlt időben Adat, ö, szolgáltatás tekintetében vonatkozásában részére, hát nagyon sajátságosan volt együttműködő. Ugye, ez az alapja mindennek. Tehát addig, amíg a kormány nem tud vagy nem akar transzparens módon használható adatokat releváns adatokat, objektív adatokat nyilvánosságra hozni, addig nem tudom, hogy milyen együttműködés. De azt leheted. állulja nekem, hogyha ez így marad, akkor Magyarország az ketté fog, két részre lesz bontható, vidékre és Budapestre. Vidéken, ahol már nem is lesz koronavírus járvány, Budapesten, ahol ugye nem lesz koronavírus járvány, mert már 3500-at fognak írni, de továbbra is korlátozott lesz a mozgásszabadság. Hogy a frázkunyóban van és lesz ez így? Kár... Vagy kénytelen lesz majd a városvezetés engedni dacára annak, hogy nem teljesítették a kérését, amit egyébként a kormány felé megfogalmazott, hiszen ez csak így következhet be. Ugye én azt gondolom, hogy egészen világosan látszik az, hogy a kormány, megint nem tudok más kifejezést használni, szórakozik Budapesttel, szórakozik a városvezetéssel, de a legnagyobb baj az, hogy szórakozik az itt élő emberekkel. Ezt nem tudom másnak tekinteni, tehát próbáljuk már végre megérteni, szerintem ez a kormánynak is menne, hogyha egy kicsit koncentrálna, hogy akkor, amikor a főpolgármesterrel vagy a kerületi polgármesterekkel szórakoznak, akkor azokkal a választópolgárokkal szórakoznak, akik ezeket a politikusokat megválasztották. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy akkor most még egyet behúzunk karácsony Gergelynek is még 615-szor is elmondjuk a pesti úti rém történetünket, hanem arról szól ez a történet, hogy a kormány nem vállal felelősségét a Budapesten élő választópolgárokért. És ez az a pont, ahol én azt gondolom, hogy minden egyes embernek el kell gondolkozni azon, hogy milyen kormány az, ami például azt mondja, hogy a felcsútiakra, arra Vigyázok, a bicskeiekre vigyázok, a nem tudom én kire vigyázok, de a budapestiekkel nem foglalkozom. Szóval ez egy nem csak politikailag, ez morálisan is egy elfogadhatatlan és abszolút szituáció. Drága aranyos Niedermüller úr, mi lesz így? Oké, rendben van, tegnap, megvolt a... A, meg a gulyás levele, megvolt az önök közötti e, eszmecsere, mire jutottak? Arra jutottunk, hogy a köztársaság, most nem fogom megmondani, hogy mi van a levélben, majd amikor nyilvánosságra kerül, akkor ön is látni fogja. A köztársaságpárti polgármesterek fognak küldeni egy közös levelet, újjárt De Mikor? Hát a mai nap folyamán, hogy a főpolgármester úgy nyilvánosságra hozza. A szöveg lényegében tegnap este már megvolt. Majd a főpolgármester úgy tudja, hogy 8 órakor, 9 órakor, vagy fél 10 kor, vagy nem tudom, mikor hazai nyilvánosságra, azt megőrözni, biztos, hogy nem fogok róla beszélni. Jó, van, én értékelem az önfegyelmezettségét, és az én tapasztalatom, azt sugi, hogy ez a levél, arról fog szólni, hogy amíg a kormány így, meg úgy pont az, amiről mi beszéltünk, addig, és akkor én majd szemtanúja leszek az elkövetkezendő időben az önök levelezésének, amire persze hihetetlen érdeklődésen van. Tehát komolyan mondom, nem is Érdekel jobban, mint hogy Gulyás mit ír a, a karácsonynak, és a karácsony hogyan válaszol rá. Tehát ez egy ez egy opera, de azért előbb-utóbb túljutnék ezen. Hát ugye én még önmél is boldogabb lennék, hogyha ezen túljutnánk, és teljesen egyetértek a szappanoperával, csak nem lehet úgy csinálni, mintha ennek a szappanoperának a kialakulásában létrejöttében mindenkinek egyenlő felelőssége lenne. Tehát én nem fogom eljátszani azt a jelenetet senkivel, azt a jelenetet, hogy azt mondjuk, hogy jaj, hát ti ugyanolyan bénák vagytok, mint a miniszter, mert ti is csak levelezni tudtok. Ha komolyan veszük a szabályokat, ha komolyan veszük a törvényeket, ha komolyan veszük azt, amit már ugyan hiában próbálom mondani, hogy vegyünk komolyan, mert senki nem veszi komolyan, de hogyha azt játsszuk, hogy többé-kevésbé, vagy legalábbis valami romja a demokratikus államhatalomnak, még működik, akkor világosan kell látni, hogy kinél van a felelősség, ezért a szakpanoperáért. És én ezért mondtam az előbb, hogy vértelenül sajnálom azt, hogy itt ez az egész játék, ez az egész cirkusz, amit a kormány csinál, ez a budapesti polgárok bőrére megy mert az ő bőrükre megy. Az, hogy a kormányhivatal velem mit szórakozik, az érdektelen, az lepörög róla. De az, hogy a budapestieket a legkülönbözőbb módon, hát hogy mondjam, semmibe veszi ez a kormányzat, azt egyszerűen felháborítónak tartom. Jó, csak azt ön is tudja, hogyha ön egyszer azt mondja, hogy egy akkor beszélgetek magával tovább, hogyha egyébként valamiért bocsánatot kér, akkor... Egyiknek se áll jól, hogyha úgy folytatódik az együttműködésünk, hogy nem kérek bocsánatot. Ugye itt van előttem a Budapest Restart, amely megfogalmaz 7 plusz 1 pontot, amit én csak úgy tudok értelmezni, hogyha ezt figyelembe veszi, betartja a kormány, akkor elindul, ha pedig nem, akkor Budapest vezetése ezt nem teszi lehetővé, hogy hogyan lép át a feje fölött a kormányzat, azt nem tudom. Végül is sok minden elképzelhető ebben az országban, de a dolognak az a lényeg, hogy ennek a 7 plusz 1, 7 plusz 1 pontnak a teljesítése, a feltétel a Budapestre startnak. Én ezt jó látom? Ugye minden tárgyalás, minden egyeztet is úgy kezdődik, hogy mindkét fél előadja a maga szempontjait, és akkor utána leülnek, és megpróbálják ezeket közelíteni egymáshoz, hogyha ezek egymástól távol... Csak, csak itt, itt kezdődik el a politikának a... az a része, amirent az emberek az elmúlt időben elvesztették az érdeklődésüket, mert születik hát, egy megegyezés, miközben a két fél, amely megfogalmazta eredetleg az álláspontját, mind a ketten feladják, az emberek pedig azt mondják, hogy köszönjük szépen, ebből nem kérnek, csak eszik, nem eszik, nem kapnak mást. Ugye szeretném mondani, hogy ez a, a, ez a Budapest esztalt, ez egy nagyon világos annak. Hogy a főváros vezetése hogyan el az újra. Egész pontosan. Ha most szeretnék egy hasonló papírt látni a kormány. de én ezt értem Majd csak én azt kérdezem öntől, mert nem úszza meg. hogy az első pont így szó önkormányzatok bevonása, tiszt és világos tájékoztatás, sem a járványhelyzet, sem a gazdasági szociális válság sikeres kezelése nem képzelhető az önkormányzatok bevonása nélkül, és teljességgel lehetetlen ellenükre. Ez az utolsó mondata. Magyarul, ha ez nem következik be, akkor nem lesz restart restart, nyilvánvalóan lesz a kérdés az, hogy mi lesz a restartnak a tartalma. Hát erről folyik a vita, hogy mi lesz ennek a tartalma. És de, amiben, de a tartalma hát előbb-utóbb mégiscsak az, el... az kéne, hogy legyen, hogy az ember visszatér ahhoz az élethez, amit előtte folytatott. Hát ahhoz az élethez, amit előtte folytattunk, nem fogunk tudni visszatérni. De hát én akkor csak kezemet fogom lenne. nyújtani önnek azért előbb-utóbb. Lehet, maga majd a, a sarkát lenne. fogja mutatni. Nem, hát ugye miért van ugyan? Hát pont kettőnk között ez nem így működik, de ezt most hagyjuk. E, ugye az egy külön lenne, és ez egy nagyon fontos dolog lenne, ha egyszerűen bárkinél rákérdezne arra, ami egyébként Európában rengeteg újságot, ö, team tankot, ö, tudományos intézmény foglalkoztat, hogy milyen lesz az élet azt követően, ha elmúlik a járvány, ha egyáltalán valaha is elmúlik ez egy külön vita lenne. De még egyszer visszatérnék az ön által első mondathoz. Ami nagyon világosá teszi, ennek a mondatnak egy tartalma van, egy üzenete van, hogy tessék tudomásul venni, hogy egy demokratikus országban az önkormányzatoknak joga és kötelessége részt venni az állam Ez a kormány azóta, mióta október 13-án sor sorhelyen elvesztették a választásokat, ezt a szempontot. Úgy csak akkor azt árulj el nekem, hogy akkor fölösleges lesz elolvasték nem a további pontokat, hiszen mindegyikre ugyanezt fogja mondani. Nem, nem fog mindegyikre ugyanezt mondani. Lehet vitatkozni egy sor dolgon, a közlekedés, átszervezése, a forgalomcsökkentés, és nem tudom én miről, csak még egyszer mondom, akkor tudok vitatkozni szerkesztő úr, ha a másik oldal veszi a papírt és a ceruzát, és leírja... Önnek ebben a tökéletesen igaza van, de azt értsem meg, hogy van egy olyan helyzet, ez nem tudom, hogy ilyene, amikor ha két ember nem jut egyességre, akkor az egyik elválik a másiktól. Ez nem az a helyzet, hiszen az önkormányzatok nem tudják azt mondani, hogy kiválnak Magyarországról. De mi van akkor, ha egyébként ezeket a feltételeket részben vagy egészben nem teljesíti a kormány, és közben ott áll a nép az önkormányzat és az állam kapuja előtt, és azt mondja, hogy vissza szeretnek térni a kvázi normális életébe. Akkor mi lesz? Akkor az lesz, hogy a kormány, ha nem tárgyalni, nem hajlandó az önkormányzatokkal megegyezéseket keresni, akkor kénytelen lesz saját maga eldönteni, hogy mit, mit akar csinálni. Akkor azt fogja mondani, akkor azt kell mondania, nem tudok, nem akarok megegyezni az önkormányzatokkal, vállalom a felelősséget, és így és így is így lesz. Oké, akkor de az ebben az esetben azt fogja mondani keresni, a, kormány, a kormány, hogy ilyen fossa önkormányzatokkal, ilyen a nép 2023-ig, akkor lehetőség szerint majd váltsák le őket, mert ő meg akart egyezni az önkormányzatok pedig nem, és akkor majd betelefonálnak ide az önkormányzat, de Fiala úr, mi nagyon meg akartunk egyezni, de a kormány nem állt velünk szóba, de közben a kormány 843 csatornán meg azt fogja mondani, hogy tesz-e a Niedermüller, és akkor majd el lehet dönteni, hogy a nép kinek hisz, miközben a valóság az nem hit kérdése. A, ez ugyanezt történt október 13 előtt. Minden önön azt mondták, hogy a nyidenülel mindenre alkalmatlan, a piku mindenre alkalmatlan, a baranyag, a karácsony mindenre alkalmatlan, majd ezek után megválasztották Karácsony Gergét Budapest főpolgármesterének, engem a hetedik kerületbe Szóval szeretném mondani, a, a, a kommunikációt és a propagandának is van egy határa, ezt a határt ez a kormány már rég túllépte, Rogán Antal további 66 milliárd forintot, ez ma már nem úgy működik, mint működött 5 vagy 6 évvel ezelőtt. Második pont. Ezelőtt. A tömeges tesztelés adatainak nyilvánossága a főváros vezetése régóta követeli, a kezdődjön el a legnagyobb csoportok, így az ország összes idős otthonának, kórház és egészségügyi dolgozóinak, szociális ellátásban dolgozóknak és a hajlítanaknak a tesztelése. Ez tehát négy csoport. A Budapest területen elvégzett hivatalos és kormányzat által elfogadott PCR tesztek számát a tesztre okot adó körülmények Bontásban, Budapest elvégzett dere -dere -de bontásban a kormány koronavírus kutató akciócsoportjának elemzése a járvány esetleges visszatérésének lehetőséggel ezen adatok nyilvánossága fontos hozzájárulás lenne a megfoltott újrányítás tervezéséhez. Itt már benne van a feltételes mód. Mi az, hogy lenne? Há. Hát ugye a feltételes mód azt jelenti, de hát ezt nem hiszem hogy én neki, ami kellene, akár önnek, akár a hallgatóknak, a is még nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ez egy előfeltétele annak, hogy normálisan lehessen dönteni. Hát ezek nélkül, az adatok nélkül kell megmondani, hogyan lehet felelősségteljes döntéseket hozni. Ugye pontosan tudjuk, most akkor nem a magyar operatív törstől, de mondjuk, hogyha elolvassuk azt, amit az amerikai elnök járványügyi főtanácsadója mond, vagy meghallgatjuk azt, amit a Femmelweis Egyetem rektora mond, akkor pontosan tudjuk, hogy a legfertőzöttebb vagy a legveszélyesebb területek azok a zárt területek. Ezért vannak felsorolva az idős otthonok, a kórházak, ott kellene tömeges tesztelést csinálni, mindenkire kiterjedő tömeges tesztelést, mert ezekből a gócpontokból megy tovább a fertőzés. De amíg nincsenek adataink, amíg nem tudjuk, amíg nem tudjuk, hogy miért nincs tömeges tesztelés. Hát soha az operatív törzs nem mondta meg, hogy miért nincs tömeges tesztelés, miközben mindenütt a világon tömeges teszteléseket végeznek a megelőzés érdekében. Szóval a feltételes mód azt jelenti, hogy ha norm Normális normális felelősségteljes döntés szeretnénk hozni, akkor ezt is ezt is ezt kellene a mi megítélésünk szerintem. Harmadik pont, az új szabályok az egészségügyi és szociális rendszerben, Negyedik pont, hogyan tartsunk távolságot az újraéledő városban. Itt például szóba kerül a hetedik kerület. Az eddig ismert népszerű találkozóhelyek mellett új területeket kell átadni a Budapestieknek, úgyhogy az esetleges zsúfoltság minél jobban elkerülhető legyen. Időszakosan meg kell nyitni a gyalogosok és a biciklisták előtt új zónákat. Ez utóbbi Budapesten a rakpartok hétvégi autómentesítésével történhet, illetve a Fűváros több pontjára érdemes kiterjeszteni, a 6. és 7. kerület által elkezdett átmeneti forgalom csökkentett zónák kialakítását. Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon világos, tehát akkor még egyszer a hetedik kerületről. nyilván ön is ismeri, és talán az ön hallgatói közül is többen ismeri. Itt szűk utcák vannak, e, itt, itt, itt kis utcák, kis terek vannak, itt nincsenek nagy sportpályák, nagy játszóterek, klausártér a legnagyobb tér, e, tehát nyilvánvalóan, hogy ilyen helyeken, például azért is szükség van a forgalomcsökkentésre, hogy a gyalogosok, ha egyszer oda eljutunk, hogy a vendéglátósok megnyithatnak, akkor ki tudjanak telepedni a, a, a, ezekre a közterületekre. Hát muszáj ezeket a dolgokat valahogyan működtetni, és a két méteres távolságra mindenki azt mondja, hogy azt feltétlenül be kell tartani. Na most, hogyha e, ottan autók állnak, autók mennek, és nem tudom én micsoda, e, tehelautók pakolnak, lemek föl, akkor nem lehet ezt egyszerűen fizikailag betartani. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon észszerű javaslatok, hogy igen, kombináljuk az egyik javaslatot a másikkal, komplex megoldásra van szükség, nem pedig arra, hogy egy-egy ilyen kiragadott megoldással próbáljuk megoldani ezt a helyzetet, nem fog innen. De ahogy, ahogy ön azt fázolt, hogy nem fog ugyanoda visszatérni az élet, mint ahol volt, nem. ez már ki fog nem. erülni, az többi kevésbé körülvonalazódik, hogy Budapest nem is akar visszatérni ugyanoda, mint ami előtte volt, ami például itt a közlekedésnek a helyzetét illeti, ott relatíve világos vonalak vannak, azért mondom, hogy relatíve, mert abban naponta történnek változások, mely utakat bővítik biciklisával, mely utakat nem, mely utakat terveznek, vagy hogyan történnek forgalomcsillapítások, vagy forgalomkorlátozások, mint amiről önrészletesen korábban beszámolt már a 6.-7. keletben itt a Kejfejancsi Ugye a teljesen világos, azt gondolom, hogy az egyik olyan szempont, hogy az egyik olyan terület, amit alapvetően újra kell gondolnunk, és most nem csak az egyes kerületekről beszélek, az egész fővárosról, az a fővárosnak a közlekedési rendje, a fővárosnak a forgalomtechnikai rendje, az képtelenség, hogy ebben a városban normál körülmények között egyszerűen nem lehet normálisan közlekedni. Igen, én nagyon-nagyon erősen. Hozzátéve ugye, hogy holnap majd szobba kerül mindenféleképpen füljes Balázssal a fővárosi buszbeszerzésekre szánt 3,2 milliárd forintnak a biztosítása, a külön kitér, amire külön kitér a hetedik pont. Igen, uh, ugye még az előző szót mondom, nem nem hogy önnek kell az agyzatot még hozzátenni, hogy én nagyon-nagyon támogatom azt a főpolgármesternek azt a törekvését, vagy a főváros vezetésének azt a törekvését, Igen, igen, keresebb autóra, több és jobban szervezett tömegközlekedésre, több biciklire, több sétára, több gyalogterületre van szükség, és ezt muszáj az egészet a maga összességében újra szervezni, mert egyébként ez a város bele fog hullani a saját közlekedési káoszába. Van arról elképzelése, hogy mikor lesz meg az enyhítés? Őszinten legyek, nincs. Én azt gondolom, hogy miután Gujás miniszter ma meg fogja kapni ezt a levelet a polgármesterektől, akkor nyilván lesz majd egy kormányzati kommunikáció. Könnyen elképzelhetőnek tartom azonban azt is, hogy a kormányzat már rég a háttérben előkészítette a maga javaslatát, és utána majd a polgármesterekre mutogatva valamiféle enkítést be fog vezetni, de még egyszer mondom, nekem érthető, hogy már fogva semmiféle információ kormányzat. És ez azt fogja jelenteni, hogy ami a kerületi vezetést, illeti rótól lesznek rángatva, vagy ezt otthonapukán fogalmaztam? Hát még akár ez is elképzelhető, de azért azt, azt remélem, hogy azt is látja, vagy a hallgatói is látják, hogy azért ezeket az önkormányzatokat nem lehet feltétlenül rángatni, mi az eseteknek a döntő többségében megtalálhatunk. nem a levelet, amit most megkaptam. A korlátlan felhatalmazással rendelkező kormány, amely az információkat is kisajátította, a megígért egyeztetést elsőnyogja, miközben statáriális ahhoz döntést az önkormányzatok bevételeiről, most a korlátok lazításáról nem tud, akar mer maga döntést hozni. A nekem feltett kérdésre az alábbi választ küldtem Gulyás Gergely miniszter úrnak. Most ne azt kérdezze, hogy honnan kaptam, megkaptam. Tisztelt miniszter úr, köszönettel megkaptam a Budapesten is hatályban lévő kijárási korlátozás megszüntetésével kapcsolatos véleményemet kérő levelét. Az álláspontom a nyilvánosság számára. És is ismert önnek pedig már szerda reggel elküldtem. Ha esetleg elkerülte volna a figyelmét, itt elolvashatja. És akkor ugye ez a restart, amiről beszélgettünk. Részletesen bemutatott álláspontom lényege, amint azt a járványügyi helyzet lehetővé teszi, meg kell kezdeni Budapest biztonságos újraindítását, a korlátozások fokozatos megszüntetését. Sajnálattal kell ugyanakkor megállapítanom, hogy a kormány változatlan eltitkolja a közélemény és az önkormányzatok előtt a járványjal kapcsolatos részletes területi bontás és a fertőzöttségi jellegét is magában foglaló adatokat. Nevetségesnek és méltatlannak tartom azokat a kifogásokat, amelyekkel a kormányzat elhárította és a mai napig elhárítja a járványra Részletes adatok megismerésére irányuló kérésemet. Éppen ezért nem tudom elfogadni, hogy a kormányzat, miközben mind mint mind idejét tekintve példátlan terjedelmű rendkívüli közjogi felhatalmazásra rendelkezik, nem kívánja viselni a kiárási korlátozás megszüntetésével kapcsolatos politikai felelősséget, ugyanakkor érdemi partner együttműködése sem hajlandó. Figyelemmel arra, hogy az Orvosi Egyetemek reprezentatív vizsgálatának adatai, illetve azok Merkeli a nyilvánosság előtt adott értelmezése szerint lényegében nincsenek új lakossági vagyis, nem kórházi vagy más intézményi fertőzöttek. Nem látom időszerűnek a kormány hezitálását és bizonytalankodását a korlátozások jellegi formájának megváltoztatása ügyében. A korlátozások fokozatos megszüntetése, ütemének, a mélységének meghatározása annak a felelőssége, aki az ehhez szükséges bontásban a járványügyi adatokkal rendelkezik. Pont. Pont. Pontosan. Pontosan. Hogy mondtam ennek vagy 8 órakor, vagy 10 De most itt van. Azért mondom. Oké, igen. és akkor mi van? akkor az van, ami a levélben benne van, hogy a kormány ismeri az adatokat, a kormánynak kell meghozni a döntéseket. Hozza nyilvánosságra az adatokat, akkor lehet, hogy a fővárosi vezetések előtti vezetések is tudnak valamit mondani, amíg nincsenek transzparens, átlátható, objektív adatok, addig viselje a kormány a felelősséget azokért a döntésekért, amelyeket meg fog hozni. Ezért van, ahogy a levél is utal rá, rendkívüli felhatalmazása a kormánynak és a miniszterelnöknek. Ezt, ugye itt két dologban egyrészt ezt meg kéne érteni, másrészt ennek megfelelően kéne létezni, és egyik se könnyű, ugyanakkor a létezés az mindenkire vonatkozik azokra is, akik nem gondolkodnak sokat. Ez teljesen természetesen így van, de ugye a kormány, hogy mondjam, nem azért élet megválaszt, hogy ne gondolkodjon, hanem azért lett a kormány megválasz, hogy gondolkodjon és tegyen javaslatokat, ha sikerül neki. Falus Ferenc találta azt a mondást, a Civil mondta, és fantasztikus szöveg volt, hogy először került Orbán Viktor abba a helyzetbe, hogy nem egy általakreált ellenséggel kell megküzdeni, ahogy múlik az idő. A koronavírus járványt egyre jobban magáévá teszi a kormányzat a szó idézőjeles értelmében, hogy egy kommunikációs és nem kommunikációs háború tárgyává vagy eszközévé tegye azon állampolgárok számára, akik egyébként az ő hatalma alatt állnak, független attól, hogy azok egyébként kire szavaztak. Ők ezt nyilvánvalóan jó indulatból teszik, de vitatkozni nehéz velük, mert akik ezt kifogásolják, azokkal nem nagyon állnak szóba, beleértve, hogy akik egyébként nem kifogásolják, azokkal sem nagyon állnak szóba. Ja, azt hiszem a Guardianben olvastam tegnap Tegnap előtt egy elemzést arról, hogy mit tört, mi, mi az összefüggés a demokrácia, és a, a, vagy a demokrácia hanyatlása. És az Igen, most volt egy konferencia. És, és, és, és, és ott a, a, az egyik elemző azt mondta, hogy a magyar miniszterelnök egyszerűen zseniális abban, hogy hogyan tud találni mind olyan válságot, amit nem a válság megoldására, hanem a saját politikai népszerűségének a fokozására, használ fel, hogy ő az a típusú vezető, akit nem érdekel maga a válság, hanem csak az érdekli, hogy politikailag mit tud kihozni a válságból. Ezt én értem, aztán, értem de, a de anélkülön még gyengelménynek nézne, bár a mai beszélgetésben folyamatosan nem nézett annak, hogy a, népmes, a népmeségben az van, hogy a jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig megbűhődik. De Most az a vezető, aki így gondolkodik a népéről, nem Orbán Viktornak hívják, hanem a népmese hőse, arról az ember azt gondolná, hogyha nem is rossz, de biztos, hogy nem jó. Mégis úgy tűnik, hogy ez egy olyan népmese, ahol ez az igazsága a meséknek nem igazolódik, vagy legalábbis nagyon későn fog beigazolódni az emberi rövidségéhez képest. A probléma az, hogy ez nem népmese, sajnos, bár jobb lenne, hogy az egész csak egy népmese lenne, de az, hogy ez miért nem egy népmese, vagy hogy hogyan lehet ezt más, vagy hogyan muszáj másnak tekintenünk, mint egy ilyen hasonlatnak, vagy allegóriának, Igen. Az, egy, az egy ennél sokkal súlyosabb kérdés. Jó, hát akkor az azt majd azt meg, meg kell vagy beszélni, vagy mint hogy Vitrai Tamásnak majd meg fogom emlételni, hogy úgy tűnik, hogy azért a politikában nem mindig valósul meg az az alapelve, amit ő megfogalmazott, hogy aki felülkerekedik, alul marad. Így van. Vagy lehetséges, Egy hogy alul marad, de olyan hihetetlen hosszú idő után, amit az ember jó szerivel alig Már tud kivárni. Így van, ember igazából, igazaban, és őtve más Tamások is igazaban. És hát mindenkinek igazaban. Igen, igen, csak kicsit aggódom, mert ugye egyszerre... Igen... Hát ugye. Ö, ö, Igen, egy volt egy francia film, ezzel zárom soraimat, bár az utolsó mondat az öné, abban arról volt szó, hogy egy, két Pali volt szerelmes ugyanabba a nőbe, és a nő kvázi ezt viszonozta, miközben azért a film során kiderült, hogy azért ez nem egészen így van, de a két Pali az tényleg őszintén és hát nem is egyformán, mert nem lehet összehasonlítani, de szerelmes volt a nő, és az egyik Pali, amikor éppen rosszul állt a másik Palihoz képest, akkor azt mondta, hogy az a nő, aki egyszerre két pali, itt képes szeretni szerelemmel, az mindenre képes. Ha hiszi, hanem én nem ilyen pali vagyok. Igen, csak hát ugye ez az, amit ő mond, hogy az egyik fele is megmarad, a másik fele is megmarad, és ez egy zsidó jó, de a valóságnak nem biztos. Egészen a rossz, uh, és most már harmadszor mondom, hogy harmadszor vett fel egy olyan témát, okay, majd beszéljük. Oké, rendben, éppen, jó, oké, okay. értek haló, a szóból. Haló. Nem, nem, nem, nem, csak annyit akartam mondani, hogy már ugye ez az ország réges ízekre szakadt, ami egy külön probléma, pont most, amikor a jelenetárról is szó. Jó, én majd összeragasztom, csak legyen hozzá. Köszönjük, zé... Ragasztó, van meg, van hozzá akarat, viszont halása csak a, a tárgyaknak, amelyeket össze akarok ragasztani, van valami tiltakozása ellen, nem, miközben egyébként tárgyak nem szoktak tiltakozni, hát embereket még nem akarok összeragasztani, tehát talán ezt elhiszik nekem. Önök termékmegjelentést hallottak, és termékmegjelentést is fognak hallgatni, igen, köszönöm az információt. Átküldőnek beleértve, mint kiderült, 7 órakor ez a levél már olvasható volt, Karácsony Gergelynek a honlapján, Horváth Péternek és a többi embernek üzenem, hogy legyenek ennél még aktívabbak. Nagyon köszönöm, hát én egy lehetetlen pali vagyok, kapok addig azt a szíveséget is, amit öröktől kapok, azt megcímkézem azzal, hogy hamarabb, hamarabb, hamarabb. Legyenek társzerkesztőim annak érdekében, hogy minél érdekesebb és tartalmasabb beszélgetések hangozhassanak. El. Most pedig következzék a névsorban a G-betű Györgyevics Benedek, akivel meg fogjuk beszélni a városliget aktuális helyzetét. Önök megjelentést hallanak. Jó reggelt lehet! Györgyevics Benedek van benne a vonalban, Otthon? Igen. Azt kérdezem tőled, mert ugye ezen a héten ettől volt hangos a sajtó, akarod, hogy mondjam, vagy mondod nélkülem? Mondd, és aztán utána mindenre örömmel reagálok. Bár kicsi spéttel eh, reagált rá a sajtó, Ebből is látszik, hogy én felszínes vagyok, hiszen én ez a múlt héten már nálam volt, és mégsem említettem, önkritikát kell, hogy gyakoroljak, vagy sem, megfelelő rész aláhúzandó. Május 6-a, akárhogy is nézzük, az több mint egy hete volt. Ma van a Magyar Sport napjából, az alkalomból szeretnénk veletek megosztani a legfrissebb információkat, így a Liget Budapest Facebook oldalon, a parkfelújításának második üteméről, ami már nagyban zajlik, őszi bezárva, megnyilnak a következő parkelemek, amelyek, szerintem nem amik, hanem amelyek megnövelik a sportolási lehetőséget a Ligetben És akkor itt van két bérelhető sportpálya beléptető rendszerre a nagy játszótér mellett, Figyelj, én már nem is olvastam el, a, tehát nem hoztam se hvg se semmit, mindenki azon, hogy mi az, hogy bérelhető, arról volt szó, hogy ez ingyenes lesz, és tessék pénzbe kerül. Szerintem már a kérdésfeltevés is nagyon fontos, mert amikor azt mondtad, hogy ettől volt hangos a sajtó, akkor én egy picit bíztam benne, hogy a szép Az úgy, is itt van, az is itt van. Az euró, is itt van, az is itt van. Jól látod, de jól látod, hogy valóban a sajtó ettől hangos. És ez e, akkor, amikor a sajtó helyzetéről és ellenszéről és Liget projektről és kormányzati támogatásról és kommunikációról beszélünk, akkor ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az hogyan történik, hogy egy magát Ligetvédőnek nevező Szerző a Facebookon földob valamit, nem megy teljesen utána a hírnek, ebből a média egy hosszú és nagy hírfolyamot generál, amit aztán átvesz sok mértékadó médium, és utána erről szól minden, és ehhez képest egy az Európai Unió által adott, és még az Indexben is kritika nélkül érkező cikk arról, hogy Európa Nostra díjat kapott a szép művészet, ez másodlagossá válik. De nézzük sorba akkor a dolgot, miről is van szó, ugye a szerencsére a médiumok jelentős része helyesbített ebben a kérdésben Igen Á, látom, amit én olvastam az most nem helyesbítendő hiszen ez maga a Liget Budapest Facebook oldal amely azt írja, hogy bérelhető ugye a következő történt ebben az ügyben, ha már céloztál erre a dologra hogy az egyik magát mértékadónak tartó ligetvédő fórum, az felvetette, hogy tessék, tetten értük végre a Városliget ZRT-t, ezek ahogy szoktak most is hazudnak, és mostantól kezdve minden fizetős lesz a ligetben. Ugyan a teljesen ingyenes park, kifűsági sportpálya, játszótér és minden egyéb terület nem volt elég bizonyíték, de végre itt egy fizetős terület. És innen is látszik, hogy milyen kevesen ismerik a ligetet, és hogyan is működött ez korábban. Ugye azt kell tudni, hogy amikor 2014-ben a törvény erejénél fogva a Városliget ZRT vagyonkezelésbe kapta az egész Városligetet, amire elsősorban azért volt szükség, mert maga a liget egy osztatlan közös tulajdon, amiben a főváros mellett a magyar állam, illetve Zugló önkormányzata is résztulajdonnal bír, de ezen kívül számtalan rendezetlen státuszú ingatlan is megtalálható volt a ligetben, hiszen ez alapvetően közterület, ehhez képest magántulajdonban lévő felépítmények is voltak rajta. És az egyik legrendezetlenebb státuszú ingatlan az egy sportpálya volt, pont az ajtósi Dürer és a Dózsa-György sarokhoz közel a leendő Városligeti Színház és a most épülő mégarás közvetlen környezetében. Itt gyakorlatilag Hosszú-hosszú évek óta van egy elzárt terület, nem keverendő az összes többi szabadon használható sportpályával a Városligetben, ami egy használati megállapodás keretén belül a 7. kerületi önkormányzat, pontosabban a hetedik kerületi önkormányzat által felkért üzemeltető cég birtokában volt, és ezt a területet lehetett korábban is kibérelni. Hozzáteszem, maga a pálya Ez egyébként. Ez tulajdon jogilag uh, ugye a uh, parkhoz tartozott, de üzemeltetési szempontból mondom a hetedik kerülethez és a hetedik kerület által fölkért sportszolgáltatók át. Na de a... most csúsztam el a négy lehet, hogy meg kellett volna tőlem, ki, tőle kérdeznem. Oh, itt volt, itt volt, de az a helyzet, hogy uh, ez egy hosszú, hosszú államigazgatási egyeztetés keretén belül. Azt hiszem, hogy majdnem két év alatt a kollégák végre elérték, hogy ennek az ingatlannak a tulajdoni státusza rendeződjön, és a törvény betűjének megfelelően ez is átkerült a Városliget ZRT-hez, de eddigre már ez gyakorlatilag egy használhatatlan sportpálya volt, hiszen ennek saját öltözője, elméletileg zuhanyzója és minden egyébben de, de rendelkezett, de ezek olyan rossz állapotban voltak, hogy ez a hétköznapi használatra, és főleg ahhoz a liget koncepcióhoz illeszkedő minősége, amiben mi elképzeljük a Városliget megújítását, már nem volt. Ezért ennek a területnek a megújítása belül az alapvető elképzelés volt, hogy ez a sportpálya ez elbontásra kerül, és ennek a helyére egy új világszínvonalú műfüves pálya is épül, kivilágítással, ugyanúgy öltöz, öltözővel és mindennel. Számos sportpálya volt, és még több lesz a ligetben. Ezek mindegyike, továbbra is mondhatom nyugodtan, hogy ingyenesen használható lesz. Ennek az egykorában is meglévő focipályának a helye, az pedig továbbra is e, bérelhető konstrukcióban. Oké, okay. szóval. azt hogy ennek mi az oka? Ennek az az oka, hogy nagyon sokan azok nem csak szabadidős e, célnal, akarják a ligetet napközben igénybe venni, hanem itt egészen komoly sporttevékenység is zajlik. Úgyhogy most is a hetedik kerülettel vagyunk tárgyalásba, illetve a hatodik kerülettel arról, hogy ezeket a sportpályákat... Fölíthatóan minden. Hát, ha gondolod, akkor nyugodtan. De hogy alapvetően azért az a cél, hogy ezeket a facilitásokat biztosítsuk számukra is, legalábbis fő ők legyenek azok, akik elosztják a területükön lévő iskolák között, mert hogy napközben uh -huh. ugyanúgy, mint az ifjúsági sportája, ez alapvetően a környéken lévő iskolák, testnevelés óráihoz kapcsolódóan fog működni. Délután és éjszaka pedig bárki igénybe Nem, most nem ami a telefonak a Györgyevics beszél a ligetnek egy e, szeretéről, amely bonyolult, nem kell, hogy egymással beszéljenek, hiszen ez itt meg volt beszél vagy nem feltétlenül hozantok össze, de önt felhív, nem hogy csak hogy értse, hogy mivel kapcsolatban kéne két mondatot mondani a fölívhatom ez a Városligetnek egy sportpályája amely a hetedik Kelethez is tartozik, de nem szeretné pontatlan fogalmazni hogy a György is pontosan megfogalmazza de nem önöket akarom összehozni csak azt akarom megkérdezni öntől, hogy amit a György Jav is felvet, az éppen a hetedik keretben hol tart most ebben a pillanatban csak gondoltam, hogy előtte elmondom önnek hogy mi a Leánzo fekvése ja, rendben van meneteljen az utcán egy perc az egész nyugodtan meneteljen Ebben az ember, ebben az mindenki úgy menetel, ahogy akar. Most vagy jól tudom a telefonszermet, vagy sem. Ezt most nem tűnik jónak. Elnézést, mondtam, hogy ilyen rövid az emlékezetem. B. Gáport hívtam föl, de nem akartam felhívni, most már meg van. Igen. Hallják egymást, de, de csak a, a probléma felvetésére kellene, majd reagálni egymással, nem kell, hogy beszéljenek. Jó, akkor Bence Lézres mondd el, hogy miről van szó? Szép jó reggelt, polgármester úr! Jó reggelt, szivák. Ugye az volt a, a, a felvetés, lesz még szó a szép művészetiről, de az első téma az volt, hogy ma van a Magyar Sport napja, a május 6-án a Liget Budapest Facebook oldalán a Városliget ZRT. Ebből az alkalomból szeretnénk veletek megosztani legfrissebb információkat a park felújításának második üteméről, ami már nagyban zajlik, őszig a megnyílnak a következő parkelemek, amelyek megnövelik a sportolási lehetőséget a Városligetben, és ebben az első pont két bérelhetős port a, a nagyjátszótér mellett, és ennek a két bírelhető sportpályának a családfájáról kezdett beszélni Gyorgy Benedek, és itt jött elő a hetedik kerület, itt pedig én kivonulok a beszélgetésből. Annyit mondtam el itt a rádióban korábban, hogy az Ajtósi Dürer-Sor és a Dózsa-György út sarokhoz közel elég régóta található sportpálya, amely nagyon sokáig itt a rendezetlen státuszú ingatlanok között volt megtalálható a ligetben, ugyanis egy használati megállapodás kapcsán éveken keresztül a hetedik kerülethez tartozott, és a hetedik kerület adta ki ezt egy sportszolgáltatónak, aki valamilyen üzemeltető cégen keresztül tette elérhetővé ezt a sportpályát, Éveken keresztül tárgyaltunk erről a területről, mire a megállapodás megszületett a kerület és a Városliget ZRT között, és ennek eredményeként ezt az addigra már nagyon leromlott állapotú ingatlant azt a Városliget ZRT elbontotta, és gyakorlatilag ugyanazon a helyszínen egy teljesen új és modern formába most újra építette, és én csak annyit mondtam a rádió műsorban, hogy itt ez egy korábban is egy elkerül, elkerített terület volt, ahol a hetedik kerület, illetve az általa megbízott szolgáltató volt az, aki diszponálta fölött a terület fölött. Ez most annyiban fog változni, és erről tárgyalunk most is a kerülettel. Én azt hiszem, hogy ezzel nem is mondok különösen sokat, hogy a, a az iskola időszakban továbbra is az lenne a cél, hogy a környéken lévő iskolák számára legyen elérhető ez a sportpálya, és azt gondolom, hogy ez nem a Városliget ZRT-nek a feladata elsősorban, hogy eldöntse, hogy az iskolák milyen rendszerbe használják ezeket, hanem a környéken lévő kerületek, a 6., a 7. és a 14. kerület feladata, úgyhogy én ezt jeleztem most itt a műsorvezető úr kér kérdésére, hogy ebben még előttünk van a kerületekkel történő megállapodás szükségessége. Ugye ez úgy került szóba, hogy miközben György Jöv és Benedek teljes joggal azt szerette volna, hogyha a szépművészeti Múzeum legutóbb kapott diáról lenne szó, szóval a felújításáról, a heti sajtó és a napi sajtó arról beszélt, hogy lám se ingyenes a Városliget, mert lesznek ott olyan facilitások, amelyek fizetni kell, levittem a hangsúlyt pont. Igen, csak, csak egészen röviden, hiszen nyilván más témájuk is van. Én azt gondolom, hogy abban teljesen Igazán van a kollégávonnak, hogy itt a kerületeknek van tennivalója. Én azt gondolom, hogy a hetedik kerület ebben a dologban, ha nyilván egy új vezetés most a hetedik kerületben abszolút nyitott ennek az ügynek a kezelésére, vagy egy olyan megoldásnak a megtalálására, ami mindenki számára a legmegfelelőbb, de ugyanazt az, hogy az fontos, hogy itt a hatodik, hetedik és 14. kerületnek közösen kell egy álláspontot kialakítani és én a magam részéről dolgozok is ezen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm akkor... szépen. Köszönöm szépen, köszönöm köszönöm szépen. szépen akkor elköszönök. Akkor, akkor a dolog most itt tart, ha jól értem. Ebben a másodpercben igen. Jó, rendben van. Akkor ezen nincs is szerintem több megbeszélni. való, ha majd lesz részlet, akkor azt majd oszd meg velem. És én ezt akkor holnap nem vettem már föl Horváth Csabának, mert nincs értelme. Van erről még mint mondanunk, vagy áttérhetünk a szép Szerintem van, tehát, hogyha már belevágtunk Ugyan. abba, hogy egészen pontosan milyen parkelemek kerülnek átadásra. De ja, igen, igen, igen. igen. Akkor e ebben igazságtalan voltam, hiszen három ingyenes gumiburkolatú sportpálya, kosarlabdapálya, rövlabdapálya, többcélú pálya, street workout pálya, egyéb sportlétesítmények, tégbolasztal, sakasztalok, szabadtéri aztaliténics, két kilométeres futókör. És van itt ugye egy kérdés is, melyik parkelemet várjátok a legjobban. Erre tessék ütött ez a meglehetősen furcsa feldolgozása a témát. Igen, szóval hogy ez azért fontos, mert hogy első ütemben nekünk ezen a területen, a parknak ezen a területén az volt fontos, hogy három szimbolikus fejlesztést hozzunk előre. Ugye az esélyegyenlőség miatt a vakok kertje, az egyik legnagyobb parkhasználó réteg az ugye a kutyások, tehát a kutyás élménypark, és hát természetesen a Városlig egy gyerek és családbarát fejlesztése okán a nagy játszótér. Ezek voltak azok, amiket már korábban átadtunk, azonban organikusan ezekhez a területekhez kötődik az a fejlesztés. Egy több tízezer négyzetméteres területről beszélgettünk, ahol a park megújítás most megtörténik, és magas minőségű facilitások kerülnek átadásra az általak felsorolt elemek és ebből került most itt a média vízhang miatt kiemelésre ez a speciális lehetőségekkel ellátott sportpálya, ami egyébként hasonlóan mondjuk a Marcibányi térhez, vagy a Mon Parkhoz, vagy bárhol máshol, igen, ez előre foglalható rendszerben elérhető lesz, egyébként lehetne erről hosszasan beszélni, hogy milyen technikákkal, hiszen pont azon dolgozunk, mondjuk, hogy... a de hát akkor égen, az, az időt. Éjjel is ki lehessen jönni e, focizni, és ehhez ne kelljen találkozni, hanem hogyha valaki okay. egy applikációban itt, e, foglal magának helyet, akkor kap öltözőszekrényt, használhatja a zuhanyzót, és felkapcsolódik a világítás ezen a focipályán, majd amikor befejezte a használat, okay. akkor pedig leoltódik. Jó, hát ez egyelőre úgy tűnik, hogy jó irányba halad. Igen nem tudom, hogy a többi újság is nagyjából ennek megfelelően viszonyult-e hozzá. Én gondoltam, hogy a saját feldolgozásomban ezt megteremtem. Számomra a téma fontos, nem pedig az, hogy feszültség az elején, legyen. Az elején igazságtalanul, és aztán amikor elküldtük a helyreigazítást, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag majdnem minden médium azonnal korrigált, sőt volt olyan, amelyik levette a cikket, ami ebből egy ilyen Hírt akart generálni, hogy most aztán hirtelen fizetőssé válik valami, ami korábban nem volt az. Nem igaz, egy olyan dolog, ami eddig is fizetős volt, az lesz a jövőben is. Fizetős. Az egyik legrangosabb nemzetközi örökségvédelmi elismeréssel díjazták a Szépművészeti Művészeti Múzeum átfogó rekonstrukcióját a felújítás után 2010-ben újra nyílt múzeum épülete a megérzés kategóriában nyert el az Európa Nostra, más néven az Európai Unió Kulturális Öröksége díjat. A máisván idő díjas építés által tervezett három évig tartó rekonstrukció a Liget Budapest Projektnek köztetően valósult meg. Tovább tart még a hír, de nem azért beszélgetek veled, hogy felolvasom a teljes szövő. A ugye most az a legszoborúbb, hogy oké, de nem lehet látni belülről. Több mint félmillió ember tudta megtekinteni a szép művészeti múzeumot az újranyítás óta, és én nagyon bizakodó vagyok a tekintetben, hogy itt már nem években, hanem inkább... Hetekben vagy maximum hónapokban kell számolni azt az időt, amikor a Szép Művészeti Múzeum, illetve mondjuk a Háza vagy a park egyéb fejlesztései a közönség számára ismét elérhetőek lesznek. De ez egy fontos elismerés, főleg ebben az időszakban, amikor az ember tényleg nem látja azokat a szemeket, és nem látja azokat a pozitív visszajelzéseket, amit a látogatók adnak egy, egy ilyen nagy volumenű felújításnál, hogy az út, amin járunk, az mindenképpen pozitív. Én ezt a kollégáknak is többször elmondtam, hogy nagyon felemelő, amikor az ember ebből a átpolitizált és szükségszerűen át és szétkommunikált magyarországi valóságból ki tud szakadni, és néha találkozik azzal, hogy nemzetközileg hogyan néznek a projektre, hogyan néznek adott helyzetben egy-egy felújított elemre. Nyilván ilyen szempontból a Szép Művészeti Múzeum mint az egyik első fecskömöliget projekt keretén belül elkészült. Ez egy különleges státuszú dolog, nyilván kevésbé vitatott is, tehát nem akarok ebbe igazságtalan lenni, hogy a kritikusok szájába adjam azt is, hogy ezzel is vitatkoztak. Tényleg magas minőségben készült el a Szépművészeti Múzeum felújítása. Én azt tudom mondani mindenkinek, aki még nem járt ott, hogy az újranyitás után érdemes eljönni, már csak azért, hogy az ember megnézhesse a román csarnokat és annak a közvetlen környezetét, de úgy tudom, hogy nagyon izgalmas időszaki kiállításokkal is folytatódik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten folytatjuk. Ami a budapesti enyhítést illeti, abban nagy valószínűséggel az elkövetkezendő egy hétben csak akkor lesz jelentős változás, hogyha a jövő hét szerdán a kormányülésen olybá veszi Karácsony Gergely levelét, hogy azzal nincs mit foglalkozni, hiszen Karácsony Gergely megírta levelét e, azzal kapcsolatban, hogy mit gondol a főváros az enyhítésről. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm jövő! Oké, okay, köszönöm szépen. György Javis Benedeket hallották, Benedek beszélget, a György Benedekkel folytatott beszélgetés, egyben pedig termék megjelenítés is volt. Most pedig következzük, sorban az utolsó mai hozzá hozzátéve, hogy holnap folytatjuk, Mencer, Navracsics, Horváth Csaba, Fülies balás. És akkor igen, nem kell telefonálni, azon szerintem ez most hosszú hívok. Igen. Jó lehet! Falus András van a vonalban. Kezemben a tegnapi Országos Tisztyűorvos az aktív fertőzöttek 60% a Budapesti vagy Pest megye és Gyakorlatilag a tegnapi beszélgetésnek van egy kvázi appendixje. Hangsúlyozta, mármint Müller Cecília, kedvezőek a járványügyi adatok. Én egyik pillanatban sem és ez a beszélgetés sorozatunknak sose volt része, sose akartalak téged szembeállítani mással, de a tegnapi nap mutatta a legpregnánsabban azt, hogy egy és ugyanazon dologról, miközben egy és ugyanazon dologról van szó, ugyanazon adatok birtokában ki tudja, minek függvényében emberek más és más mondanak, most leszámítva azokat a tévés rádió műsorokat, amelyek szerintem teljesen felelőtlenül lehetővé teszik azt, hogy a laikusok is megnyilvánuljanak ebben, és a laikusok megnyilvánulása között falusanrás, András, Fiúcsi vagy bárki csak elvész, mert az ember maga se tudja már eldönteni, hogy kitől mit hall. ez nem az én asztalom, csak szeretném megemlíteni, hogy ilyen feldolgozás is van. Amikor tegnap beszélgettünk, nem tudom, hogy a kedvezőek, a járványügyi adatok, az mit jelent, hogy kedvező? Mihez képest? É, arra gondolok, de ezt kár, hogy a illetékes vagy a illetékesek nem mondják el világosan egyszerű mondatokkal és ráadásul többször. Tehát arról van szerintem szó, hogy a, a Mertkeli, tehát a négy orvosegyetem, egyetem az egészséges, nem tünetes populációra vonatkozik, megfelelő módon a KSA által kiválasztva. A Müller Cecília által mondott és az operatív törzs által bejelentett dolgok pedig nyilvánvalóan kórházak bevonásával, vagy... Tehát ahogy ezt tegnap is jelözted, ez két különböző szelet. Ez két különböző szelet. Egyikből sem lehet nagyon-nagyon általános következtetéseket levonni. Az elsőből azért nem, mert és ez tulajdonképpen Budapest védelmében, ha most ebben a kontextusban rászorom a védelemre, hogy előre szelektál abban az értelemben, hogy hány éves, milyen tólig korban van, és így tovább, meg, meg megfelelően az ország egyes részei reprezentáltak, foglalkozási körök reprezentáltak. Ez egy reprezentatív felmérés vonatkozásában egy nagyon elfogadható gondolat. A másik, és tulajdonképpen erre kellett volna mondanom, hogy eleve kvázi nem előítélettel, hanem egy prekoncepcióval válogat, a valószínűleg így van, sajnos nem tudjuk, mert nem mondják el érthetően, a már beteg, vagy a kontakt, vagy a, közös munkahelyen dolgozó, vagy a és itt tovább a háziorvosi rendelőben együtt emberek emberek vonatkozik. Ezt el kéne világosan többször mondani. Elnézést, mi a prekoncepció? Az a prekoncepció, hogy na a betegeken belül hány százalék az, aki a koronavírus miatt beteg. Tehát ja, ez a preko- na most a prekoncepció hogy most nem? Én mondom, ezt nem is gondoltam, csak meg akartam kérdezni, hogy maga mi az. Na most azt kérdezem tőled, hogy az országos adatokat, amit az operatív törzs közé tesz, ott test ilyen nincsen. Van olyan, hogy fertőzöttek, van olyan, hogy gyógyultak, van olyan, hogy elhunytak, van olyan, hogy hatósági házi karanténban, és van olyan, hogy mintavétel. Tessék mondani, a mintavétel és a teszt ugyanaz, mert valószínűleg nem, mert ha egyébként az lenne, akkor teszt lenne. Mi ez a mintavétel? Ezt kérdezd meg Müller Ceciliától, de nem, nem tudom, a mintavétel a, a vizsgálati számot jelent. De milyen vizsgálati számot most az Esetleg az ismétlések is benne vannak, tehát valakiből kijön valami, elvileg úgy kell, hogy a negatív eredmény és most például a immunológiai testre, Gondolok a negatív, tehát, <coughs> annak, a, annak a bizonyítása, hogy valaki lázas, feje, fáj, izomgyengesége észik tovább van, az a vírustól van-e vagy nem. Egy embertől több mintát is kell venni, hogy megismételjék. Magyarul, hogy a ez a 118 500, hogy ez mit tartalmaz, azt nem tudhatjuk, mert az csak részletezésben derül neki. Ezért sajnálom, hogy ez jó. Nem biztos, hogy fel kell olvasni egy táblázatnak a számai, de egy világos helyen... Jól beszélsz egyébként, mert ilyen táblázatokkal foglak majd szórakoztatni téged, mert tegnap az orvos egyetem megtette azt is, hogy elkezdte ezeket az adatokat mutatni, E, már mint hogy ki, milyen mértékben volt készséges megyei bontásban hozzátéve, hogy egyszer csak e, egy gádba ütköztem e, nevezetesen amikor meg akartam nézni hogy Budapesten az egyes kerületeknek milyen a fertőzöttségi adata akkor hirtelen a tartalom jelszóval lett védett a Sotekon igen. És hát volt egy olyan... És felhívhatalak volna téged, hogy adjad meg a jelszót, de azt gondoltam, hogy ez ebben a formában nem lenne szerencsés. Én nem néztem meg ezeket az adatokat. Én most megpróbálok inkább állandó nemzetközi összehasonlításokat nézni, bízva abban, hogy azok valamivel, hogy is mondjam, átláthatóbbak, Miközben én tudom, hogy a szerencsétlen politikusnak gondolni kell idézőelben mondtam erre is. Hát, Nem szeretnélek, egy... mint hogy eddig se nagyon vitte politikai mezőre, de ha már a 118.500-nál tartunk, ez a szám, ez baromi alacsony. Mi ez hát Megmondom, ahhoz a 17.000-hez képest, vagy 18.000-hez képest, amit egyébként itt két hét alatt el akartak végezni. Ráadásul egy reprezentatív mintához, ami nem része a hétköznapi életnek. Ez gyakorlatilag a 10%-a annak, vagy a 10%-a lett volna, így csak az 5%-a körül van, hiszen nem mindenkit tudták elvégezni, és nem mindenki állt rendelkezésre, mint amit összesen elkészítettek. Ha egyébként a 118.500 az azonos a tesztel, miközben tisztáztuk, hogy ez sem biztos. Ez így van, abból kiindulva és egy ilyen, hogy is mondjam, lineáris gondolkodásban gondolkodva, hogy a 8000 valahányból lesz kettő, ez azt jelenti, hogy a 8 millió mondjuk 14 éven felüli polgártársunk, honfitársunkból lenne 200, Összesen. Na most hát ennél, ennél már is több van. Tehát, nem, tehát nagyon világosan elkéne különíte, hogy mi a kettő a Merkeli-Béla is én most nem hozzátéve, és itt, itt, itt, itt tennék egy gondolatjelet, hogy csak mondom neked, hogy miután közzétették azokat az adatokat, hogy hány százalékban álltak rendelkezésre, az egyetes, egyet, egyes etelőtömek által végzett vizsgálatok eddigi eredményeit a klinikai központok elnökei ismertették. Berény Jelvén a Debrecen Egyetem Klinikai Központ Egyetem. elnöke beszámolt arról, hogy mintegy két millió állampolgát reprezentáló 3904 lakossűrése történnek 110 településen. A részvételi arány az például Heves-megyében 42% volt, de Hajdú-Bihar-megyében csak 35%. Na most, hogy gondolom, hogy meg annyi e, matematikusnak és statisztikusnak az is a dolga volt, hogy ezeket az eltérő arányszámokat is arányosítsa, mert e, azért ez se teljesen mindegy. Igen, de minden ilyen felszólzás. Vas-megyében csak rengeteg, 34%. Igen. Rengeteg hibát e, e, foglal magába, tehát azért, én szerintem a budapestiek azért kevésbé hajlandóak, mert, félnek a, mert elhiszik azokat az adatokat, valószínűleg jogosan, hogy itt van a legnagyobb, ott van a legnagyobb fertőzési arány. Tehát nem akar be egy rendelő intézetbe. Meg hát ugye karácsony gerge is a politikai üzeneteiben, mondom én, azt mondja, hogy egyébként zárt intézményekben, nevezetesen a hajléktalanszállókon, idős otthonokban és kórházakban történt a legtöbb megbetegedés. Hát hogy a frászt? Én nem akar nem, nem szorul rá a főprogram ezt, hogy én de ez nem politikai üzenet, ez szakmai. Üzenet. Úgy értem, hogy egy politikus mondja, egy politikus én, szájából nem tud ma Magyarországon szakmai üzenet elhangozni. Nem tudom, nem. Én azért naiv vagyok, és abban bízom, hogy... Én is naív vagyok, a... de most veled szemben, most én képviseltem a tudományt, a politika tudományt. Jöjjön el az idő, ahogy téged nem a politikai vizekre vinni, őket meg szakmai vizekre vinni. Jó, oké, ok, figyelek. Jó, én, én annak, idején, annak idején két éve az akadémia, tönkretételének a folyamatában elég határozott álláspontot képviseltem. Úgyhogy, ha, ha erre gondolsz, nem. akkor én, én nem gondol... most ko ko konkrétan nem gondoltam se. Én most maradok a témánál, ami a, annak idején az intézeteket illette, abban pontosan követtem, hogy ki mit mondott beleértve téged is. Azt kérdezem tőled, hogy e, akkor most folytatva a mondatot, ugye hangsúlyoztak, kedvezők a járványügyi adatok, fokozatosan csökken az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma, és kedvező képet mutatnak a magyar orvosképző egyetemek által végzett reprezentatív szűrővizsgálat részeidőzményei is. Mi az, hogy kedvező? Az, hogy a még nem betegek között a vírus hordozás nagyon alacsony. Ez pont. Egyébként meg kell mondanom, hogy Ebből más konzekvenciát is lehetne vonni, de ez már az én immunológusi fantáziálásom, hogy rengeteg ember áteshet az egészséges tünetmentesek közül a fertőzésre, de olyan aktív az immunrendszere, hogy a vírusok ki lettek söpörve a, a szervezeteket. Magyarul, is semmi nem mutatja ki. Már nem. Jó, de olyat, amit te most mondtál, ilyet máshol nem mondtak. Ki. Jó, de ez egy új fejezet, ez alapján ez... Ez, ez, ez, ez. ezt meg lehet nézni, mert a vérminták ott vannak. És a vérminta és a, kimutatja? Hát az, a, a vérmintben ott van az Imoglobulin, az antitest. Hogyne? Hát akkor viszont ezekben a számokban ennek is ott kéne lennie? Nem, de azt még nem csinálták meg. Én úgy emlékszem, a, a merkeli nyilatkozatokból legkülönbözőbb ATV-ben meg máshol hallottam, láttam azt, hogy ö, a sorrend az, hogy előbb a, a PCR, tehát vírus van, nincs, és utána a vérmintákból a, ö, az immunvédettség, majd ismételni fogják, nem tudom, a, a ö, 17 ezerből a nem. Magyarul, hogy ez előttem. itt a teszteredményeknek eredményeknek még csak a fele, mert hogy ebben a PCR van benne, és nincs benne a vérminta? Nem tudom, mert ezt félek, hogy bár se tudja, gondolom, abból kiulva, amit a rektorunk. Túl sok mondott, nyitunk ki? Mert túl sok fiók van, hát könnyű ez, De van egyszer hét zárt ajtó kékszakálóban, akkor igen. a, a Juditból kiindulva mindenki akarja. Igen, hát ezt, ezt, ezt, nem, ezt nem tagadom, de ha már itt tartunk, akkor hadd kérdezzem meg, hogy vissza-visszatérő kérdés, hogy vajon összer eljön-e a járvány második hulláma, de hadd kérdezzem meg már drága tisztelt falus megfelelő rész hogy lehet -e egy járványnak második hulláma, amikor első se volt? Én nem mondanám, hogy nem volt ez. Tehát nem tudunk annyi információt, hogy ezt ki lehessen jelenteni. Tényleg tehát könyördöm, azok az eredmények, amelyekkel bennüket szembesítettek, az gyakorlatilag a mikroszkópikus nagyságú. Ezt nevezük hullámnak, miközben egyébként hullámnak e, láttunk már eleget e, Spanyolországban, franciaországban nem sorolom igaz, fel az összes van, országot. Van, Jó, lehetséges, hogy nálunk egy ekkora hullám is hullám, franciaországban az meg nagyobb országot, egy nagyobb hullám van, hullám, de nem akarok hülyéskedni. Na volt járvány, pont egyenlő az első hullámmal, hogy ez milyen lapos volt, milyen csúcsa volt, ö, ö, mit tudom én, mi voltak a medián értékei, tehát a középértékei, azt én, ez, én lehet, hogy nem vagyok tájékozott, nem tudom. Az, hogy lesz második hullám, annak két faktora lehet, van egy három történelmi, hogy. Minden nagy járványnak van lecsengés. Hát nézzük a kanyarót meg, hát ami ellen védőoltás. A monszót, vagy a rubeulát, van ez az MMR nevezető védőoltás. De persze, hogy vannak hullámok, az lehet, hogy nem lesz globális. Hány hullám van, lehet, drága falos? Nem tudom. Nem tudom, én... És hogy van ez a nem... Hogy... Ugye az időjárásban vannak tapasztalatok száz évre visszamenően. Ugye ilyen De hatalmas vannak. járványból azért, hál' Isten, vannak. Vannak. azt meg lehet mondani, hogy melyik hullám a legnagyobb? Én, én örömmel elküldök neked egy ábrát, nem tudom a fotót vizualizálni a... A rádióműsorodban. A, a, a tévéműsorban lehet, -e, hogy ne lehetne? Tudod, a tévében a is vagyunk. Örömmel, ez egy, nem, nem tudom most pontosan honnan szedtem le egy BHU ügyről. Jó, Ami Az ország, jó, a, elküldöm a beszélgetés után. Jó, rendben van. Az országoknak egyenként megmutatja a megbetegedett emberek és az, el, eh, bocsánat, az elhúnytak számát, és alatta ott van, a történelmi átlag, ez van, hogy historic average, ami azt jelenti, hogy ugyanebben a időben április 3-án egyébként hányan haltak meg. Tehát amikor azt a ö, szöveget halljuk, hogy ugyan influenzában legalább ennyien, az egy teljesen uh, hamis, és túlnyugtató, uh, és ignoráló álláspont. Van egy ilyen, Ábrám, elfogom egy uh, fél óra múlva. Küldeni. Jó, rendben van, elküldöm az e-mail címet. Uh, azt uh, mondom neked, közben immáron kizárólag a rádió hallgatók, nem mert a tévé fogta magát, és véget ért. Uh, ezt a tévénézők tapasztalták, hogy um, a második hullám, a harmadik hullám, a negyedik, az x-edik. Honnan indul? A gócokból. A ehhez gócokból, kell a teszt? Ehhez kell ez a nagy felmérő teszt. Megfelelő matematikával... Mit nevezünk gócnak? Gócnak egy olyan ember nevezünk, akiben ott a vírus nem beteg, tehát nem különítik el, mert fogalmuk nincs róla, és, és ott van, de a PCR előtt meg lehet fel ismerni azonosítani lehet, onnan indulhat ki egy-egy újabb feltőt. Az, én hogy őket, külsőt, ezeket az embereket, -e őket valamilyen módon izolálják, az nem szabadságjogi kérdés, hanem lehetetlen. Nem tudom, én most ebbe tényleg nem tudom, de egészségügy azért felülír ezért van a Anthony Fauci-nak igaz a Donald Trump-al. Megint Szenved? összerúgták a port? Hát igen, de a Fauci-tban én ezerszer, jó, nem akarok semmi értékítéletet mondani, jobban bízom, mert ő azt mondja, hogyha újra lesz egy nagy felángolás, akkor ugyanolyan gazdasági krach lesz, mint most, a leállás és így tovább miatt, sőt, Emberek fognak meghalni, és euh, erre, mond, erre mondják, hogy legfőbb érték az ember. Ez úgy alakult egy vízbe át, hogy legfőbb érték néhány ember, de nem akarok komolyan. Rendben van, ne is tegyed. Azt áruld el nekem, hogy mindannak a birtokában, amit eddig elmondtál, és amiről nem beszélgettünk, de a fejemben van, Hadd kérdezem meg, és mondd azt, hogy ez baromság. A nyájimmunitás az valójában egy vágyálom. Én, nem... Igen, de vakcinával ezt lehet létrehozni. Vakcinával, videótársal lesz. Termész, természetesen, természetesen, csak én azt mondom, hogy, hogy az, hogy a nyájimmunitás az első hullám idején legyen elérve, és ez mintegy zárja ki ennek a folytatását, az egy, az egy mese, aminek Sajnos. a valószínűsége hát egészen alacsony. Sajnos én is így gondolom. Ezzel együtt, hogy mondjam azt, amit egy tudományos, motivációjú embernek, Kell mondania, hogy mai tudásunk így, szerint. Így, így, így, pontosan. Igen. Tehát én nem tudom, az videknek azért ott rengeteg védekező vide, vide, intézmé... intézkedés volt, olyan értelemben, hogy az öregekre vigyáztak, a betegekre izolálták, maszk, szoktesztelés, de közben óvodákat, meg a kis iskolákat nyitva hagyták, be lehetett menni a kocsmába ugyan nem pultnál lehetett uh, inni, hanem asztalnál és így tovább. De én is úgy gondolom, de nem ismerjük a vírust. Én ma reggel olvastam egy cikket, elnézést, ez most nem jó hír, hogy úgy tűnik, hogy nem csak a tüdőt támadja meg ez a vírus, hanem hosszú távon szerveket is, például a vesét. Aminek de már agykutatás le... is folyik a Freud révén. E, hogy érted? Hát, hogy ennek az agyra gyakorolt hatásáról ja, is. Freund Tamász. Igen, tontból. igen, igen. Igen, persze, hát ők, ők nagyszerű e, neurobiológusok, egy. Kitűlő, ez egyébként, kitolgál, ami, ami, ami, aminek a fejezetét kinyitottad, elnézést, aztán befogom a pofámat, hogy ez összefüggésben van egyébként valami módosult vírusa, vagy arról van szó, hogy ehhez nem kell módosultnak lenni, csak azt lehetett észrevenni, hogy amíg korábban nem vették észre, hogy erre is hatással van menet, közben és észrevették az utóbbi? Nem tudom, nem tudom El. én. János, én vállalom azt, hogy azt mondom, hogy nem tudom. Két, mind a két lehetőség igaz, de én úgy gondolom, hogy inkább a második. Tehát ugyanez a vírus, csak nem ilyen gyors lefutása, nem ö, három nap múlva, vagy egy hét múlva ö, szorul valaki lélegeztetőképre, különösen, ha az lélegeztetőgép valóban zárójel. Ö, nem, hanem hosszabb távon. Mit tudjuk mi, hogy aki most átesett a, ezen a betegségen, a hedeny akut betegségen, megmentették a tüdő, tüdő ödémájától, tehát a tüdő ö, ö, ö, vizenyőtől, az egy év múlva nem fognak-e a szívének a koszorús erei, tehát a szívizom vérelátását biztosító ere károsodni? Szóval ez, ez nem tudjuk, nem tudjuk. Ezért a tudományos vizsgálat, legyen az agykutatás, vagy nefskológia, kutatás vagy ö, ortopédiai kutatás, a lutta képzéshez idéző el, és, és a humoré, humorkodásért, nem tudjuk. Vegyük tudomásra, hogy ez egy, Eddig is jelenlévő 64. Oké, akkor szeret, most adni csak egy új fejezetet. Azok a betegek, akik meggyógyultak, hiszen erről nagyon kevés szó esik. Azok mitől gyógyulnak meg? Az immunrendszerüktől. Tehát az ő immunrendszerük olyan, mint a, a világ nagyobbik része, a világ alatt mindenkit értek, etnikai eltérések is vannak, de mindenkit értek, mindenkinek van egy normális immunrendszere akik kronikus kórképekben, betegségben szenvednek, vagy a betegségből, vagy a gyógykezelésből kifolyólag kompromittált immunrendszerrel rendelkeznek. Milyen szép kifejezés. romlik. Hát, igen, ez a... De valójában akkor itt most az egyik legfontosabb dolog, hogy az egészségügy és bárki más, aki ide tartozik, azt hangoztassa, hogy azon kívül, hogy távolságtartás, azon kívül az immunrendszernek az a fajta megerősítése, amire egyébként mindenki a maga módján képes az étkezési szokásai, a dohányzási szokásai, az alvási szokásai, a sportolási, a mentális, mert hogy egyébként azok az emberek, akik e, e, mellett, vagy bárki más elmondás alapján több hétig voltak lélegeztetőgépen, ami, ami hát szinte elképzelhetetlen, mert a több hét azért az... az és ezzel együtt voltak emberek, akik gyógyultan, tehát le lehetett őket venni, de úgy, hogy életben voltak és nem meghaltak. Ez mind azt mutatja, hogy ezek szerint az immunrendszerük, ha nehezen is, győzedelmeskedett a betegség fölött. Így van, de nem csak immunrendszer, én, én is a videót tartom a legjobb. Én ezt értem, de gyógyszerek amíg Gyógyszerek is vannak. Oké, okay. azok a gyógyszerek, amelyeket alkalmaznak, ez most egy rossz kérdés, de könnyű lesz rá, akkor minél jobba lehet válaszolni, mert maga a kérdés hülyeség. Mennyire vannak találomra, hiszen különböző kombinációkról van szó, miközben folyamatosan hangoztatja az orvostudomány és annak különböző reprezentánsai köztük te, hogy erre vonatkozóan nincsen reprezentatív tapasztalat, de talán esetleg is. Igen, de rossz hírem van, nem volt rossz a kérdés. Tudnál, hogy rengeteg empíria van ebbe. Az a tapasztalat azt jelenti, hogy ez az orvos, aki gyógyszereket ad különböző betegségekben szenvedő embereknek, tudva azt, hogy az emberek genetikailag nem egyformák, farmakogenetikailag sem egyformák, tehát ugyanaz a gyógyszer felszívódása, lebomlása, mindenkinél nagyon sok szempontból más és más, van egy átlag, de attól nagyok eltérések is vannak, próbálgat. Ez Magyarul, hogy az azt mondod, hogy két koronavírusos betegnek a terápiája nem összehasonlítható, de. mert hogy egyébként Igen. mindegyiknél olyan egy egyedi faktorokat kövér, lesznek. Így van, egyik kövér, a másik nem, az egyik amúgy lerobbant, mert uh, valamilyen nagybetegség után van, vagy uh, ha hölgyekről van szó, akkor uh, szült uh, három gyereket a más. De ezek mind olyan tényezők, amik befolyásolják a gyógyszer hatását. Az empiria szóval én nem lebecsülnék, és nem a tudat, Tosságot akarom kétségbe vonni, ez így működik. Legyünk teljesen őszinték. Az aspirint azért szedik az emberek, ö, például Amerikában a mini-aspirin az egy kvázi divat, hogy például ezek a hosszú távú ö, koszorús érkárosodások, amik ilyen lappangú gyulladások, és egyszer csak Hopp infarktusban ö, teljesedik ki, kátlódjanak. Tehát ez is mind egy empirikus, tapasztalati alapon történő gyógykezelés. Most ugye kezdődött a hidroxikorinnak alkalmazásával annak, nagyon nagy mellékhatásai vannak, folytatódik ezzel a rendezivír nevezetű gyógyszerrel, ami a vírusnak a replikációját, a sokszorozódását gátolja. Van egy japán gyógyszer, amit most nem jut eszembe a neve. Van egy olyan, amiről éppen egy magyar kutatócsoport is megállapítást tett, hogy egy a citokén vihart lehet gátolni egy egy mesterséges ellenagó, monoklonális ellenagó, szóval egy csomó megközelítés van, és mint ahogy a vakcinálás egy vakcina lesz a kiválasztott, hanem sok, most például egy, én most termékmegjelenítést mondok, egy Moderna nevű amerikai cég Seattle-ben, és Washingtonban együttműködő cég, ahol van egy nagyon ígéretes vakcina, épp ma reggel olvastam, hogy 300-300 önkéntesen uh, próbálják ki, de nem csak ez lesz, sok vakcina lesz, indiaiaknál van van egy ígéretes Mindsban, Oxford együttműködéssel. Uh, ha ott szintén elküldök egy listát, ez egy Tegnap előtti lista, hogy a világon kik és milyen módszerrel fejlesztik a vakcinát, legalább száz cég foglalkozik ebből, szerintem legalább a 30%-a igen komoly. Egy kérdés még. Idegen, a van. jövő hét előtt, ha én húzok idei vonalat, miközben tudom, hogy nem lehet, mert a szakember azt mondja, hogy ó, mennyi mindenről nem beszéltünk még. De ha én ide mégis húzok egy vonalat, akkor azt kell, hogy mondjam, és akkor visszatérünk nagyjából sok szempontból oda, ahol tegnap voltunk, hogy végül is vannak társadalmi, politikai, gazdasági, kényszerűségek, ami miatt az életet azon a módon nem lehet megállítani, ami a home office létezési módot illeti, de abban az esetben, hogyha nem lehet megállítani, abban az esetben teljesen kiszámíthatatlan, vagy nagyon nehezen akadályozható az meg, egészen a vakcina megjelenéséig, hogy bárki ne váljon áldozatárna vál a koronavírusnak, mert hogy ahhoz egyébként, a világtól elvonultan kell élnie, és még azt sem biztos, hogy világtól elvonultan valamilyen közvetítés révén ne kapja meg. Magyarul a potenciális veszélyeztetettség a legnagyobb óvintézkedések mellett is megmarad. Most már csak az a kérdés, hogy hát ezt matemati a hogy matematikai modellel ki lehet-e mutatni, illetőleg a feloldás a matematikai modell felrugása, a az a kérdés, hogy ez milyen mértékben van ellene annak, hogy, hogy ez. Tehát, hogy mennyivel van ellene a vírus terjedésének, ami egyébként megállíthatatlan. Nem tudom, ezt tudom. Lehet, hogy most a, a hallgatóit azt mondják, hogy egy tudományos ember mindig ilyen. Nyögve, nyelősen mond ki bármit, és 50 mondja, hogy nem tudom, de tényleg nem tudom. Ennek az egész borzalmas történetnek, vagy akár ö, szociológiailag majdnem kicsit morbid módon ö, ö, komikus, vagy, vagy tragikomikus történetnek van még egy szeretlője. a vírus. Ezt én, akartam kérdezni. Én azt akartam mondani, hogy én most megint hülye hangzik, én a vírusban is bízom, hogy a vírus elmutál, megváltozik, elmegy a fenébe, elmegy legalább tőlünk, mint emberektől, mind gazdaszervezektől, és ettől kezdve a zöld algákat fogja megfertőzni. Egyébként ökológiailag az se egy jó történet, de tehát sok szereplős, sok egyenlet, amben a politika, a gazdaság, a kultúra, az emberek Jó, egyenlet, azt árulod el nekem falos, tételezzük fel, hogy én majd akarok vele találni a tévémisoromban, de feledkezzünk meg rólam. El akarsz te menni e, a piacra. Mikor lesz az a pillanat, amikor magadnak ezt megengeded? Na, ma kérlek szépen azt el fogok menni a postára. Meg annyi idő be. után, de, de ez egy forradalmi tett lesz a részedről? E, hát nem, mert már voltam zöldségesnél, tényleg szépen ezelőtt e, e, néhány na egy héttel, meg, e, messzi, meg, meg sétálunk a feleségemetben. Hát minden nap, és több kilométert megyünk remél. Magyarul hogy ezeket az enyhítéseket, amelyeket bizonyos szempontból kárhoztatsz, szóval ezeket a saját életedben is alkalmazod már. A feleségem lángosát átvisszük az unokáinknak, és a kerítésen átadjuk. Közben Mi alapján hoztad a... meg ezeket az enyhítő döntéseket, mint saját magad miniszterelnöke? <gül> Na, igen. Nem tudom, talán biológiai alapon is. Tehát én, én, én bízom benne, hogy egy feles friss levegős környezetben a, talán az esélye csökken, én most jelenleg egészségesnek érzem magam az enyhe magas vérnyomásomat, eltekintve, eltekintve nem, nem tudom, régen rendeljük a kaját, azt hozzák, azt lesertetlenítjük a, a, a csomagoló papírját, és itt tovább nem tudom, én már régen meghoztam ezt. is e, hagyd mondjak el egy dolgot, a Szeretem Magyarországot című társaságnak, tegnap volt egy nagyon jó zoomos műsora, a Rangos Kati vezette, ez aztán nem tették meg A, a, a Bojárgából, Gábor, az Oszkó Péter és az Új Péter volt benne, három aspektusról beszéltek a bojára, a vállalkozásokról, a digitalizálás fele, az információ teljesítés fele való rohanásról, az Oszkó a gazdaságról, bankokról, policyről, a várható világgazdasági ügyekről, és az új Péter, aki a te kollégád, mint újságíró, a 444-nek a főszerkesztője, ő pedig a társadalmi hatásokról. Na most ezek legalább annyira számítanak, mint az én e, vírus RMS-ről való e, beszélgetésem, csak pont a Faucihoz kapcsolódok, egy majdnem Nobel-díjashoz, hogy ha emberek újra nagyon komolyan megbetegednek már megutálva ezt az izolált e, hermetikus, vagy azt e, nagyjából hermetikus állapotot, akkor a gazdaság, a társadalom, a színházak, a, a koncertek, legalább iskolák, egyetemek legalább annyira nagy veszélybe lehetnek, mondom megint én módban, mint amilyenbe voltuk Mácius elején. Köszönöm a rendelkezésre, állás kellemes hétvégét, a jövő héten még levakarhatatlan leszek. Köszönöm szépen! Minden jót, szervusz! Valós andrás hallották. Akadémikust én elköszönök Önöktől. Legközelebb holnap lesz Kejfejancsi, 7 után 418 előtt. E-mail címem gmail.com. Holnap semmilyen betelefonálási lehetőség nem lesz, ha mindenki fölveszi a telefont, akit hívok. 2 óra 12.13 felé Mencer Tamás, majd Navracsis Tibor, őt horvát Csaba követi, Horvát Csaba után pedig Fülies és Balázs rendel. Viszont hallásra.